Když noby stračníkem vešli vešly do pseudopolského dvora, policista postihnout zasalutoval. Myslel jsem si, že byste se o tom měl dozvědět okamžitě, pane, řekl a urovnával poskládaný čtvereček papíru. Právě jsem to dostal od Rufuse. Od koho? To je ten skřítek na mostě, pane. Maluje obrázky vozů, které jezdí příliš rychle. Nikdo ho nebyl nakrmit. Aha, někdo překračuje rychlost. No, to jsou jedny z těch krytých nosítek, který používají ti podzemní trpaslíci, že jo? No, ti trolové sebou museli pořádně mrskat. Ten obrázek byl udělán těsně potom, co byl ukraden mazanec křemence. Rufus tady do rohu napsal čas, vidíte? Myslím, že to je trochu zvláštní. Vypadá to trochu jako útěk, nemyslíte, pane? Který trpaslík by chtěl ukrást kus bezceného kamene? A zvlášť některý z těch starotrpaslíků. Naháněj mi husí kůži už jenom tím, jak se voblíkají. Nevraživé ticho zazvonilo místností jako traverza upoštěná v chrámu. V místnosti byly tři trpaslíci. Vy dva máte být na hlíce! vyštěkl seržant silnoruka. A já mám nějakou povinnost na ulici vepřových drobů. A všichni tři drpaslíci vypochodovali ven, přičemž se jim dokonce podařilo i kráčet rozhořčeně. Hle, co se to tady vlastně stalo? Nechápal Fred tračník. Nejsou nějaký háklivý. Pan Elánius takový věci říká pořád nikomu to nevadí. No, já... Vím, že to je proto, že je to Eladius. Jo, to jako naznačuješ, že já ne? No, upřímně, je to tak, Frede, by pračník. Aha, tak takhle je to, jo. Jo, kapitáne pračníku. A oni by si to měli k sakru pamatovat. Já nejsem žádný netýkavka ale takový porušení subordinace se nebudu trpět. Vždycky jsem říkal, že je snad snadě trpaslíky moc měkej. Dostávají stejný plat jako my a přitom jsou jenom poloviční. No, no jo, no jo, přitakal noby a mával zuřivě rukou v zoufalém pokusu věci trochu uklidnit. Vím, že na druhý straně prolové jsou dvakrát tak velký jako my, a pak dostávají stejný plat, takže jenže ty mají zase jenom čtvrtku mozku, takže s nimi je to stejný jako s těma. Zvuk, který zaslechli, byl táhlý, temný a výhružný. Byl to zvuk židla, kterou svobodník Modrojil právě odstrčil. Podlaha zapraskala, když předusal kolem tračníka, stáhl jednou obrovskou rukou helmu z kolíku na stěně a vyrazil ke dveřím. Du na hlídku. Nemáš být na hlídce ještě aspoň hodinu, upozornil ho policista postihnout. — Ale radši jdu už teď, prohlásil modrojil. Místnost se na okamžik zatemnila, když vyplnil dveře a byl pryč. Proč jsou všichni najednou tak hákliví, jako kdyby vstal člověk na koži moku? Zamračil se tračník. Zbývající policisté se mu vyhýbali pohledy. Slyšel jsem se někoho uchechtnout? Já teda nikoho neslyšel, faržo. Och, takže vy si myslíte, že jsem seržant ano, desátníku noblhochu? Ne, prvě, já, no, Přece. Jak vidím, tak se tady pěkně uvolnila morálka. Vsadím se, že jste si všichni mysleli, to nic, to je jenom starý, tlustej Fred Tračník, takže od teďka to bude Hawaii, co? Ale praba, nikdo si přece nemyslí, kde si starý, božíčku. Jenom tlustej, je to tak, co? Tračník se zuřivě rozhlédl po místnosti. Najednou a proti všem předchozím náznakům se všichni začali soustředěně zajímat o své papírování. Tak, nože, od nynějška se všechno zemění. Pamatujte, už dávno jsem prohlédl všechny ty vaše malé podvůdky a triky. Kdo to řekl? Co tam řekl, kapitáme? Ozval se noby, přestože i on zaslechl tu tiše zašeptanou větu. Vždyť jsme se je všechny naučili od vás, Seržo. Ale v té chvíli by se raději posadil na žhavé uhlí, než by to připustil. Někdo nic řek, sotva v ovce, trval na svém kapitán Tračník. Jsem se běstým, že by si to někdo nedovolil, kapitáne. A taky na mě nikdo z vás nebude takhle pito mě Nikdo se na vás nedívá. Aha, tak vy si myslíte, že tuhle fintu neznám? Je moc způsobů, jak někoho očumovat a přitom se na něj jako nedívat, desátníku. Tamhle ten chlap mě například určitě poslouchá. Myslím, že. Policista Penk se skutečně jen samstředil nahlášení, které píše fra, ser, kapitáne. Rozčepířený tračník se poněkud uklidnil. No dobré, a teď jdu do svý kanceláře, jasný. Tady dojde ke změnám, to vám povídám. A někdo mi přineste hrnek čaje. Pozorovali, jak stoupá do schodů, vchází do kanceláře a práská dveřmi. No to mě, začal policista Pink, ale noby, který měl stračníkem mnohem více osobních zkušeností, ho rychle umlčel zuřivými posunky jedné ruky, zatímco druhou si velmi divadelním gestem držel u ucha. Pak všichni zaslechli, jak se dveře kanceláře s tichým cvaknutím otevřeli. Změna je příjemná jako odpočinek, co myslíte, prohlásil policista Pink. Jak říkal velký prorok Janerat, lepší volek v hrenčíském krámě Bajony než neštěstí v Gašské lysovně vína, přidal se k němu policista postihnout. Já, pak jsem to slyšel. Dobrá, tak mu mě čaj. Po čaje se každej cejky líp. O pár minut později slyšeli policisté tračníků v křik i přes zavřené dveře. Tak co není v pořádku na tom hrnku čaje desátníku. Nic, dcer, pane, je to váš hrnek, vždycky z něj pijete čaj. Ahe, ale podívejte si, tohle je přece hrnek pro seržanta desátníku. A z čeho pijí čaj důstojníci? No, karotka a pan Elanius mají svý hrnky. Ne, oni se mohou rozhodnout, že budou pít z hrenku, ale pravidla prohlídku stanoví, že důstojník má nárok na šálek spod šálkem. Říká se to přímo tady, paragraf 301 pod odílce. C. Rozumíte mi? Ale já myslím, že žádné... Víte, kde jsou peníze na drbná vydání? Obvykle jste tou jedinou osobou, která to ví. Můžete odejít, desátníku. Noby se šel dolů s pobledlou tváří a v ruce svíral diskutovanou nádobu. Dveře za ním se znovu otevřely. ne, aby mi do něj někdo plivnul. To taky znám. A čaj budete míchat lžičkou, slyšlíte? Tohle taky znám. Dveře se znovu zabouchly. Policista postihnout vzal z noby ho roztřesené ruky hrnek a poklepal ho po rameni. Trlk síde prý, dělá moc pěkné kameninové sady, co jsem slyšel. Dveře nahoře se otevřely. A bude porcelánový. Dveře se střeskotem zabouchly. Viděli jste někdo v poslední době peníze na drobné výdaje? zeptal se policista Pink. No by zachmuřeně sáhl do kapsy a vytáhl hrst tolarů. Podal je postihnoutovi. Nejlíp uděláš, když podaš do toho nábl v obchodu na královský cestě. Kup jeden z těch hrnků a talířků, co je krzně vidět. Víš, takový, co mají kolem mokraje, zlatý štráfek. Rozhlédl se po ostatních policistech. A co mi tady všichni děláte, Tady teď kriminálníků moc nechytíte. Mám ty drobné přepočítat noby. Nech si toho nobyho, jo. A vypadni, a vy ostatní paky. A dnes se kutáleli jeden za druhým. Přesně ji řečeno skřípali a chřestili. Byl to na kočárové poměry velmi pohodlný kočár, a jak kola poskakovala na výmolech kamení, houpal se jako dětská kolébka. Zpočátku ten pohyb uklidňoval. Po dvou dnech začal být únavný a stejné to bylo s krajinou. Elánius upíral zachmuřený pohled z okna. Na obzoru viděl další semafor. Stavěli je poblíž cesty, uvědomil si, i když to nebyl přímý směr. Jenom blázen by se snažil stavět je přes divočinu. Člověk se musel občas připomenout, že pár set mil od Ankmorporku morporku stále ještě žijí trolové, kterým nezáleží na tom, že lidé nejsou k jídlu. Kromě toho většina usedlostí byla poblíž cest. Nový cech musel vydělávat peníze. I odsud viděla lešení, na nich se hemžili dělníci a tě přidávali další táhla a ramena na hlavní věž. Celá ta věc se pravděpodobně po nejbližším hurikánu změní na hromadu třísek, ale mezi tím její vlastníci vydělají dost peněz na to, aby jich postavili dalších pět. Nebo padesát. Seběhlo se to tak rychle. Kdo by tomu uvěřil? Jenže všechny ty jednotlivé kousky tady byly už celé roky. Semafor byl prastaré zařízení. Už před stoletím používala hlídka několik věží, s jejichž pomocí doručovala rozkazy velícím důstojníkům. A chrliče neměli celé dlouhé dny nic na práci, jen seděli a pozorovali věci kolem a jejich představivost byla většinou natolik omezená, že nedělali chyby. To, co se stalo, tedy změnilo, spočívalo v tom, že lidé dnes úplně jinak nahlíželi na novinky. Kdysi by něco takového používali k předávání informací o pohybu vojenských jednotek a úmrtí králů. Samozřejmě to byly věci, které se lidé potřebovali dozvědět, ale nepotřebovali je zase každý den. Ne, ne. To, co lidé ale potřebovali vědět, byly naopak věci jako, za kolik se dnes v Ank Morporku prodává dobytek. Protože když na tom neměli vydělat dost, bylo pravděpodobně lepší hnát zvířata třeba do kvirmu. Tohle byly ty drobnosti, které lidé potřebovali znát. Spoustu a spoustu malých věciček. Věcičky jako doplula moje loď v pořádku na místo? To byl taky důvod, proč se cech se svými věžemi hnal o až do Genovy, šest a půl tisíce kilometrů vzdálené. Lodí to tam kolem misu hrůzi trvalo mnoho měsíců. Kolik například by byl ochoten za takovou informaci zaplatit obchodník, kdyby je dostal během jediného dne? A za kolik se prodá náklad? Byl prodán? Je ten a ten kupec v Ankh Morporku dostatečně solventní? Vydělávat peníze? No jestli! A ve městě se to ujalo tak rychle, jako se ujímá každé podobné šílenství. Zdálo se, jako by každý, kdo dokázal sehnat kůl, pár chrličů a nějakou vysloužilou mechaniku z větrného mlína začal provozovat tohle výdělečné řemeslo. V těchto dnech jste si nemohli užít ani klidný večer v restauraci. Každou chvíli si od stolů zvedali lidé a vybíhali ven, aby zjistili, jestli nemají na nejbližší věži nějakou zprávu. A co se týkalo těch, kteří vynechali zprostředkovatele a k úžasu všech kolem sedících signalizovali svým přátelům malým semaforem přímo přes přeplněnou místnost? Eláneus potřásl hlavou. To byla bezvýznamná poselství, telepatie bez mozku. Ale minulý týden to bylo skvělé, ne? Když Joza, já nevím, štípl to stříbro ve stolatech a pak se uchýlil do ochrany Stínova v Ankmorporku. A seržant Ostřák ze stolatské hlídky, který prodělal léta výcviku pod Elániem, poslal okamžitě semaforem zprávu, která skončila na Elániově, stole o hodinu dříve než za já nevím, projel Ank Morporskou branou a skončil hned za ní v nedočkavém obětí seržanta Navášky. Legálně to bylo maličko ošemetné, protože za svůj zločin nespáchal na půdě Ank Morporku, a semaforová zpráva nepřišla jako zpráva o pronásledování, jenže tohle Joza laskavě vyřešil sám tak, že se pokusil na vášku udeřit a skončil tak ve vězení pro napadení podůstelníka hlídky. Kromě toho potřeboval ošetřit zlomené zápěstí. Lady byla těžše pochrupovala. Lidé v manželství jsou připraveni odpřísáhnout, že u nich chrápe jen ten druhý. V koutě kočáru se krčil hoptam tam z Druska a četl knihu. Elánius ho chvilku pozoroval. Vylezu si nahoru nadýchat se trochu čerstvého vzduchu, prohlásil nakonec a otevřel dvířka. Stísněný horký prostor naplnilo skřípění kočárových kol a dovnitř bevanuly kotouče prachu. Vaše vznešenosti! Začal hoptam a vstal. Elánius, který už se zachytil na boku kočáru, vztačil hlavu do okénka. S takovýmhle přístupem si moc, přátel, nenaděláte člověče, řekl a nohou přirazil dvířka. Řiťka a navážka se na střeše rozložili velmi pohodlně. Bylo tam mnohem více místa a kromě toho i dokonalý výhled, pokud byla zelenina vaším oblíbeným panoramatem. Elánius se zasunul do mezery mezi dvěma balíky a naklonil se k pleskot. Máte zkušenosti se semafory, že? No, tak trochu, pane. Výborně. Elanius jí podal kousek papíru. Nedaleko místa, kde se dnes zastavíme na noc, bude jistě věž. Zašifrujte tuhle zprávu a pošlete ji hlídce, ano? Když se budou vyptávat těch správných lidí, mohli bychom odpověď dostat do hodiny. Řekněte jim, ať se ptají u Běluše z ta a tam pere prádlo. Nebo Berta Bertíka, ten podle mě vždycky ví o všem, co se kde šustne. Pleskoci přečetla zprávu a pak zvedla pohled k Elániovi: „ Jste si jistý, pane? Potřásla hlavou. Možná, nezapomeňte hlavně poslat popis. Jména dneska celkem nic neznamenají. Mohla bych se vás zeptat, co vás přivedlo na myšlenku, že... Jeho chůze. A taky nechtěl pomeranč. Hm, hm. Policista postihnout čistil starý holubník, když dorazila semaforová zpráva. V posledních dnech trávil stále více a více času z holuby. Nebyla to zrovna nejoblíbenější práce, takže se ho o ně nikdo nepokoušel připravit. A tady nahoře alespoň nebyly slyšet ty neustálé výkřiky a bouchání dveřmi sem doléhalo jen tlumeně. Bedílka zářila. Policista postihnout měl svou práci rád. Neměl ve městě mnoho přátel. Abychom řekli pravdu, neměl mnoho přátel ani v hlídce. Ale přece jen to byli lidé, s nimiž si mohl popovídat, a navíc měl dojem, že dělá jisté pokroky s náboženskými pokyny holubům. Jenže teď přišlo tohle. Bylo to adresováno kapitánu Karotkovi, což znamenalo, že teď by to měl dostat kapitán Tračník, a to osobně, protože kapitán Tračník byl přesvědčen, že mu zprávy posílané potrubní poštou policisté čtou. Policista postihnout byl až dosud v relativním bezpečí. Omnejci byli dobří v tom, že nespochybňovali rozkazy, dokonce ani ty nesmyslné ne. Postihnout podvědomě respektoval autoritu bez ohledu na to, jak bláznivou, protože byl správně vychován a měl spoustu času naleštění zbroje. Dokonale vyleštěná zbroj se v hlídce stala z nějakého důvodu velmi důležitou záležitostí. Ale i tak, vstoupit do tračníkovi kanceláře vyžadovalo veškerou odvahu. Přinejmenším stejnou, jakou prokázal legendární biskup Horna, když vstoupil do města o lidských. Přitom i on ostatně jako každý věděl, co dělají cizincům. Postihnout slezl z holubníku a nervózně vykročil k hlavní budově. Dával si přitom záležet, aby kráčel se vyžně a vojensky. Hlavní úřadovna hlídky v pseudopolském dvoře byla více méně prázdná. Zdálo se, že v posledních dnech se tam pohybovalo čím dál tím méně policistů. Obvykle dávali muži přednost dlkování uvnitř, zvláště v ošklivém počasí, ale najednou se všichni snažili zmizet tračníkovi z očí. Postihnout došel ke kanceláři a zaklepal na dveře. Zaklepal znovu. Když se nedočkal odpovědi, otevřel dveře a opatrně přešel ke stolu, jehož dokonale veleštěná deska byla bezchybně čistá, a právě se chystal vsunout zprávu pod láhev s Ingoustem, aby náhodou neuletěla. Postihnout sebou trhl leknutím a Ingoust vyšplíchl ven. Před očima se mu myhla sprška modročerných kapek a zaslechl hlasy též plouh, když dopadla na něco za ním. Obrátil se jako automat jen proto, aby spatřil kapitána tračníka jehož tvář by byla křídově bílá, kdyby nebyla ingoustově modročerná. Takže už není pochyb. Útok na nadřízeného důstojníka. co? Byla to nehoda, kapitáne. Aha, tak nehoda. A proč jste se to mi vysvětlete? Vkradl potají do mé kanceláře. Myslel jsem, že tady nejste, kapitáne. Aha, prosím, vkradl jste se dovnitř, abyste prohlídl mý soukromý dokumenty, co? To ne, kapitáne. A proč jste stál za těmi dveřmi, kapitáne? Cože, takže já už ani nesmím stát za vlastními dveřmi, he? A v tom okamžiku udělal policista postihnout další velkou chybu. Pokusil se o úsměv. No, víte, pane, je to tak trochu divné. Tím chcete říct, že jsem nějaký divnej postihnout? Nebo si vám snad nemě dokonce něco legrační? Postihnout upřel pohled do zarudlé tváře postříkané Ingoustem. Vůbec nic, pane. Zatím jste pracoval uspokojivě, strážníku. A proto s mi budu jednat slušně. Nikdo o mě nemůže říct, že jsem nespravedlivý. Jste degradován nepodstrážníka, rozumíte? Bude vám podle toho upraven plat a to se zpětnou platností od začátku tohoto měsíce. Postihnout zasalutoval. To byla pravděpodobně jediná možnost, jak odsud vyváznout živý. Tračníkovi pocukávalo jednooční oční víčko. Mohl byste se ale rehabilitovat, kdybyste mi řekl, kdo krade, a řekl jsem opravdu krade kostkový cukr. Pane, vím, že jich včera večer bylo tři a čtyřicet. Počítal jsem je velmi pečlivě. Dnes ráno je jich tam strážníků jen 1 na čtyřicet. A to byl cukr zamčen ve stole. Můžete mi to vysvětlit? Kdyby byl postihnout sebevrach a ještě k tomu zcela upřímný, byl by řekl, víte, kapitáne, přestože vím, že umíte spoustu věcí, vím také, že když si třikrát spočítáte prsty na rukou, pokaždé vám vejde jiné číslo. No, zaváhal, myš? Pch, pod strážníku a dobře si rozmyslete, co jsem vám řekl. Když schlíplý postihnout odešel, sedl se kapitán tračník za svůj rozlehlý čistý stůl. Malá blikající částečka mozku stále ještě vysílala mlhou ochromujícího zoufalství, jej zapladila tračníkovu hlavu, Rozumnou myšlenku a hlásila mu, že už se dostal ze své úrovně tak hluboko, že ryby, které plavou kolem něj, mají na nosech světelka. Ano, měl čistý stůl, ale to proto, že všechny papíry, které mu přišly, okamžitě vyhazoval. Nebylo to tím, že by byl tračník negramotný, ale potřeboval jistý čas na rozmyšlenou a taky na rozběh, aby se popasoval s listinou složitější než seznam mužstva a měl sklony zabloudit v každém slově, které mělo více než tři slabiky. Byl ve skutečnosti jen funkčně gramotný. Čtení a psaní pro něj znamenali totéž jako třeba boty. Tu věc potřebujete, ale nic víc. A každý, kdo tvrdí, že je to pro něj něco víc, třeba i zábava, je podezřelý. Samozřejmě, že stůl pana Elánia byl plný papírů, ale tračník měl jakési podezření nebo snad tušení, že Elánius s karotkou si dokázali udržet před tou hromadou neustále malý náskok, protože věděli, co je důležité a co ne. Pro tračníka to byla stále záhada, z níž se mu dělalo těžko od žaludku. Přicházely stížnosti, upozornění a pozvánky, dopisy, které žádaly jen o několik minut vašeho času, formuláře k vyplnění, hlášení, které bylo třeba přečíst a věty obsahující slova jako neřestnosti nebo okamžitý zásah, a ty se zvedali nad jeho hlavou jako oborovské vlny připraveného už už zaplavit. Příčetný zbytek Tračníkova mozku se ptal, jestli důvod pro existenci důstojníků náhodou nespočívá v tom, že mají stát mezi seržanty a všemi těmihle zas, zasílanými papíry, aby se seržanti mohli věnovat seržantování. Kapitán Tračník se zhluboka nadechl. Na druhé straně, jestliže byly lidé schopni krást kostky cukru, pak není divu, že věci nefungují, jak by měli. Je třeba uvést na správnou míru krádeže cukru a všechno se zvládne. To dávalo smysl. Otočil se a pohledem zavadil o obrovskou obvinující hromadu papírů v koutě kanceláře. A pak o prázdný krb. Ale to přece bylo to, v čem spočívala funkce dobrého důstolníka, ne? V rychlém rozhodování. Podstrážník postihnout se zasmušile vracel do hlavní kanceláře, která se mezitím díky střídání stráží naplnila. Všichni se zhlukli kolem jednoho stolu, na něm šležel lehce zablácený mazanec z křemence. Policista tvrdoskus to našel na Zefírově ulici, jen tak to tam leželo, hlásil seržant silnoruka. Ten zloděj se zřejmě vylekal. O, to te na něj přišlo dost daleko od muzea, nezdá se ti, ozval se pochybovačně rek Proč by se s tím lekl přes půl města a pak to nechal ležet v takové noble štvrti, kde o to někdo musel zakopnout? O běda mi, se mnou je konec. Prohlásil silným hlasem strážník postihnout, který cítil, že hraje druhé housle něčemu, co by nazval, kdyby ovšem neměl strach o své nohy, pohanským artefaktem. No, tam za, Zabručel zabručil desátník Noblhoch, muž, který neoplýval ani soucitem, ani účastenstvím. Chtěl jsem tím říct, že jsem byl degradován na podstrážníka. Cože? A proč? zajímal se seržant silnoruka. Já... já vlastně nevím. No tak to už je poslední kapka. Včera vyrazil u dolínek sester tři podůstelníky. Já teda nemíním čekat, až se mi stane taky něco takového. Stěhuju se do stolat. Tam pořád hledají cvičené strážníky. A já jsem desátník, můžu si tam poroučit. No jo... Ale hele, starý Elán občas taky udělal něco podobného. Já u toho byl. Jo, ale to byl pan Elánius. Vzpomínáte si na to sracení davu v jednoduchý uličce? Srazili mě tam na zem a jeden chlápek se na mě vrhl s obuškem a pan Elánius toho chlapa chytil za ruku a fláknul mu jednu přes hlavu. Jo, pravda, pravda, Přikyvoval strážník na kobholeň další trpaslík. Když jednoho za ženou zádoma ke zdi, pořád ještě má za sebou pana elánia. Ale starý Fred, všichni znáte starýho Freda pračníka Hoši, noby se otočil, vzal z úředních kamen konvici s vodou a zalil čaj. Jo, panu zná poldování od A dozet, jenže to je jeho druh poldování, zavrtěl hlavou na kobholeň. No, já tím mysl, jakože je blízce mnohem dýl než kdokoliv jiný. Jeden z trpaslíků řekl něco v trpasličtině. Většina menších policistů se usmála. Co říkál? No, hrubě přeloženo to znamená, podíval se na něj silno ruka. Můj zadek už je dlouho zadkem, ale stejně neposlouchám, co říká. Mě strhnul půl toláru za to, že jsem na něj prý dělal křechty, stěžoval si na kobholeň. Fred Pračník chodí na hlídky s nákupní taškou. A jediný, co jsem měl kratis já, byla pinta piva uhroznové party a pak jsem ještě zjistil, že posta Hogofogo má v poslední době nějak podezřeli moc peněz. To je dobře vědět. Vzpomínám si, že když jsem ohlídky začínal a chodil na patroli s Fredem Pračníkem, pak si serža prakticky zastrkoval u brousek pod po pokaždé, když jsme se blížili k nějaké kavárně. Ale ne, seržante, tračníku, to vás nesmí ani ve snu napadnout, abyste tady u nás platil. Většina hospodské jich začala prastírat, když viděli, jak se objevil v její ulici. To dělá každý, upozornil silno ruka. Tak například kapitán Karotka to nikdy nedělal. Kapitán, Karotka byl zvláštní. No jo, ale co tedy mám dělat? Díval se postihnout z jednoho na druhého a mával Ingoustem postříkanou zprávou. Pan Eladius chce nějaké informace a píše, že je to naléhavé. Silnoruka si od něj vzal papír a přečetl jej. No, to by nemělo být příliš těžké. Starý v starobil starobil, tam roky dělal domovníka a vrátného a dlužíme nějakou tu službičku. Jestli budem pasílat semafor panu Elániovi, tak by jsme mu měli dát vidět taky o mazanci a Primerovi. Víte, že o tom nechal pokyny. Připravil jsem zprávu. A proč? Je na míle daleko. No, byl bych prostě šťastnější, kdyby to věděl, protože mi to dělá starosti. K čemu to bude dobré, když mu o tom dáme vědět? Protože pak to bude dělat starosti jemu a já budu mít klid. Desátníku nublhouchů. A poslouchá za dveřma, přísahám, že jo? Stěžoval si silno ruka. Já to tady balím. Ovdou, kapitáne. Otevřel spodní zásuvku svého odřeného psacího stolu. Vytáhl odtamtud balíček čokoládových sušenek a několik z nich elegantně naaranžoval na talířek. Tedy, když vidím tohle, dělá se mi z toho dost šoufil, prohlásil celnoruka a postraně mrkl na ostatní trpaslíky. Byl jsem na nejlepší cestě stát se fakticky mizerným policajtem. Může mi srdce utrhnout, když vidím, že sta všechno zahodil jen proto, aby se stal mizernou servírkou. Mha, mha, mhá, odpověděl sušenoby. Jen počkejte, nic vám neřeknu. Už běžím, kapitáne! Z kapitánovy kanceláře táhl štiplavý pach spáleného papíru a když noby vstoupil, vznášel se uvnitř našedlý opar. Myť tak nespříjemný vem jako trocha živého ohně, to je moje řeč, zahlaholil a položil tác na stůl. Kapitán tračník mu ale nevěnoval pozornost. Ze zamčené zásuvky svého stolu vytáhl cukřenku, vyklopili a vyrovnal kostky na stůl do pravidelných řad. Zdá se vám na těch kostkách něco zvláštního, desátníku. No, jsou pracho, umalou když je každý den. Jejich 37 desátníků. Pane, blípá, kapitáne. Musel mi je otočit postihnout, když tady byl. Určitě použil nějaký cizozemský trik. Víš, co oni všecko dovedou. Vyhoděj prvec do vzduchu, vylezou po něm nahoru a zmizej. A takový věci. A postihnout třeba měl pramás. vás? si ze mě děláte srendu, desátníku? No by zasalutoval. Ne, pane, možná, že to byl neviditelný pramás, pane. No a proč ne, když damedou vylízt po provaze a zmizet? Proč by nemohli nechat zmizet i ten špagát? To je jasný. Dokonalé úvahy disetníku. Když už mluvíme o tom myšlení, pane, začal noby, který se rozhodl vrhnout se do věcí po hlavě, nenašel jste náhodou ve svém nabitém programu chvilku na to, abyste se zamyslel nad pomýšením nového seržanta. A víte, že jsem tomu skutečně vědoval dost času desátníku? Mýborně, pane. Měl jsem na mysli všechno, co jste mi o tom řekl a kandidát se vyloupl prakticky sám. Rozumím, pane. rozázl se noby, vypěl hruť a zasalutoval. Já jen doufám, že to nespůsobí pokles morálky. To se někdy při povyšování může stát takže kdyby došlo k nějakým takovým potížím, tak mi toho zloděje cukru okamžitě oznámíte, pochopil? Dneska, pane, no by se téměř vznášel. A ne vás, desátníku, že mě budete okamžitě informovat, kdyby měl seržant Pazourek nějaké potíže. Seržant Pazourek. Já vím, že je to troll, ale nechce, aby se o mně říkalo, že jsem nespravedlivý člověk. Serzant Pazourak. Věděl jsem, že se na vás mohu spolehnout k desátníku. Serzant Pazourak. To je všechno. Já teď mám za hodinu navštívit jeho lordstvo a rád bych si předtím promyslel několik věcí. To je teď moje práce, přemýšlení. Faržant, pozor, tak na vešem místě bych se musel nahlásit. Bílá kuřicí peříčka byla roztroušena po celém poli. Farmář stál ve dveřích kurníku a potřásal hlavou. Když se jezdec přiblížil, vzhlédl: Dobrý den, pane! Co pak? Čekáte nepříjemnosti? Farmář otevřel ústa, aby oplatil vtipnou nebo alespoň ráznou odpovědí, ale něco mu v tom zabránilo. Možná, že to byl meč, který měl jezdet zavěšený na zádech. Možná, že to byl jezdcův úsměv. Ten připadal farmáři mnohem nebezpečnější. Ale něco mi vlítlo do kurníku na slepice Liška, řekl bych. A já myslím... Že to byl spíš vlk, odpověděl jezdec. Farmář otevřel ústa, aby řekl, nebuďte blázen člověče, v tomhle ročním období tady vlce nikdy nejsou, ale znovu mu v tom zabránil ten zvláštní úsměv. Dostali těch slepic hodně. Šest, odpověděl farmář. A dovnitř se dostali, no právě to je ta divná, Věc, poslyšte, zavolejte si toho psa. Malý voříšek seskočil ze sedla a čichal kolem kurníku. Nemějte strach, s tím žádné potíže nebudou. No, já bych nepokoušel, štěstí, kámo, je v legrační náladě. Ozval se hlas za farmářem. Ten se rychle otočil. Voříšek na něj upíral nevinný pohled. Každý ví, že psy neumějí mluvit. Háv, štěk, kní. Je dokonale cvičený, pokračoval jezdec. Na no bodej, potvrdil hlas za farmářem. Farmář pocítil vše přehlušující touhu vidět, co nejdřív jezdcova záda. Ten úsměv mu začal jít na nervy a teď má ještě ke všemu sluchové přeludy. No, nemám představu, jak se dostali dovnitř. Dveře byly zastrčené na petlici. A navíc vlci většinou nenechávají peníze za to, co vzali, že? Jak to u všech čertů, víte? No, mám několik důvodů, proč si to myslím, pane, ale mimo jiné jsem si nemohl nevšimnout, že jste pevně sevřel pěst ve chvíli, kdy jste mě spatřil. Předpokládám tedy, že jste v kurníku našel, no tak asi, hm, tři tolary. Za tři tolary byste v Ank Morporku dostal šest pěkných kuřet. Muž beze slova otevřel ruku. Na slunci se zableskly mince. Jenže, jenže já je prodávám u brány za šest pensí jedno, Vždyť stačilo jen mi říct. Pravděpodobně vás nechtěli obtěžovat. A když už jsem tady, pane, byl bych vám vděčný, kdybyste mi mohl prodat jedno kuře. Pejsek za farmářem štěkl. Haf, haf, Dvě kuřata a už vás nebudu zdržovat. Haf, haf, haf. Raději tři, řekl jezdec poněkud unaveně. A kdybyste je dokázal oškubat a upéct nebo uvařit, než ošetřím svého koně, rád zaplatím tolar za jedno. Háf, haf, dvě kuřata bez česneku a koření, jestli mohu prosit. Farmář mlčky přikyvoval: Tolar za kuře to už bylo panečku něco. Nad takovou nabídkou se nos neohrnuje. Ale co bylo nejdůležitější, nikdo nevzdoruje muži s takovým úsměvem na tváři. Nezdálo se, že by se úsměv měnil nebo pohnul. Jak k tomu v podobných případech dochází, farmář si přál, aby ten úsměv odešel co nejrychleji a co nejdále. Pospíšil si na dvůr, kde měl svá nejlepší kuřata, sehnul se k zemi, aby vybral ta nejplusčí a zarazil se. Muž, který byl dost bláznivý na to, aby zaplatil tolar za dobré kuře, by se mohl konec konců spokojit i s průměrným kuřetem. Farmář vstal. Vem ta nejlepší, pane! Rychle se otočil. Nikdo tam nebyl, jen ten malý voříšek, který šel za ním a teď se škrabal, až se mu z kožichu zvedalo mračno prachu. Ház! Farmář po něm hodil kamenem a pejsek odběhl. Mož chvilku přemýšlel, ale pak přece jen vybral tři kuřata jako buchtičky. Karotka ležel pod stromem a pokoušel se umístit hlavu nějak pohodlně na sedlových brašnách. Přemýšlel si z toho místa, kde se třela své otisky v prachu? Ano, přikývl Karotka a zavřel oči. A to ona vždycky platí za kuřata. Ano, a proč? Karotka se obrátil na bok. Protože zvířata za ně neplatí. Gaspoda se zadíval na karotku zátylek. Všeobecně vzato těšil se z onoho výjimečného daru, jakým byla řeč, ale něco v rudosti karotkových uší mu napovídalo, že nastal čas užít ještě vzácnějšího daru milčet uložil se do polohy, kterou téměř podvědomně pojmenoval Věrný druh hlídá svého pána, pak ho to ale přestalo bavit, nepřítomně se poškrabal a stočil se do polohy Věrný druh se stočil s čenichem přitisknutým na zadek a usnul. Krátce na toho vzbudil zvuk hlasů. Kromě toho ucítil, že se od domu nese slabá vůně pečených kuřat. Gaspoda se převalil a viděl, že farmář rozmlouvá s dalším mužem na voze. Chvilku poslouchal, pak si sedl. Bylo vidět, že je zmítán jakýmsi dilematem. Nakonec probudil karotku tím, že mu olízl ucho. – co? – Musíš mi slibit, že nejdřív vyzvedneš ty pečený kuřata, jo? – Cože? Vezmi ty kuřata a hned potom vyrazíme. Ano, slib mi to. Dobré, dobré, slibuju. Co se děje? Slyšel jsem někdy o městečku nazvaném Sans -Kulot. Myslím, že je asi 16 km odsud. Zastavil se tady jeden ze sousedů našeho farmáře a vyprávěl mu, že tam chytili vlka. Zabili ho. Ne, ne, tam ne. Ale lovci vlků, tady jsou totiž profesionální lovci vlků, aby věděl, to je jako kvůli ovcím, co se pasou v horách. Oni mají předzvičené na lov vlků a ty nejdřív, vzpomeň si, co si mi slíbil o těch kuřatech.